TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Rangga Jangan nak kanakan atas silah rasa sakit itu dengan tenaga saktimu Saya Saya tidak sanggup lagi tuanku oh. hmm. aneh sekali apa sebenarnya yang terjadi pada Adirangga ha? hmm. ah. aneh sekali agaknya ada kekuatan hitam yang memasuki tubuh Adirangga hmm. biarlah akan ku coba dengan tenaga sakti Banyu Chakrabuan yaa ah.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 Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episod ke 10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cc Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas A Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Nico Septiawan sebagai Raden Kuda Amoksa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Kipakuraga dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan. Ji Pakuraga pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh seseorang yang tidak dikenal untuk membunuh Raden Kuda Amoksa berhasil menemukan Raden Kuda Amoksa yang sedang dalam perjalanan ke Galuh bersama dengan Prabu Sora. <San> Dan demikian, pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk kuselesaikan. Oh, itu dia Raden Kudamoksa. Salah seorang kawanku sebelum terbunuh telah menunjukkannya. Ya, dia benar. Laki-laki itulah yang harus kuselesaikan. Ssssshh. Kipakuraga kemudian memandang lekat pada wajah Raden Kuda Amoksa dan beberapa saat kemudian setelah puas memandang, Kipakuraga pergi menjauh meninggalkan barisan Indra Prasta yang tengah beristirahat. Hmm. Kukira dari tempat ini aku dapat melaksanakan tugasku tanpa dicurigai. Dan diketahui oleh kelompok orang dalam pasukan itu atau siapapun juga. Kemudian Kipaku Raga duduk bersila di rerumputan tebal. Kedua matanya dipejamkan dan kemudian mulutnya berkomat gamit mengucapkan sesuatu yang tak dapat jelas didengar. Dan kemudian sambil tetap memejamkan matanya, tangannya merogoh ke dalam sakunya dan kemudian dikeluarkannya sebuah kain putih yang telah diuntal-untal kecil yang menyerupai sebuah boneka. Sementara itu mulutnya masih terus saja berkomat gamit. Demi penguasa kegelapan Datanglah kekuatanmu Datanglah kekuatanmu Datanglah kekuatanmu Ragen kuda moksa Kuda moksa Kuda Amoksa, Kuda Amoksa. Kipakuraga mengumpulkan seluruh daya ingatnya, berusaha merekam kembali wajah Raden Kuda Amoksa dalam ingatannya dan kemudian perlahan-lahan tangannya kembali dimasukkan ke dalam sakunya dan kemudian dikeluarkannya sebuah paku yang panjangnya hampir satu jengkal dan kemudian sambil terus berkomat-kamit menyebut nama Raden Kuda Amoksa tangan kanannya yang memegang paku besar itu bergerak mendekati boneka yang berada pada tangan kirinya dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi ditancapkannya paku besar itu pada kepala boneka kain itu Oh, my God. Masihlah rasa sakit itu dengan tenaga saktimu. Uh, saya... Saya tidak sanggup lagi tuanku. Oh. Hmm. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang terjadi pada Adi Rangga? Huh? Hmm. Ah. Aneh sekali. Agaknya ada kekuatan hitam yang memasuki tubuh Adi Rangga. Hmm. Biarlah... Akan dengan tendaga sakti Banyu Cakrabuara ah, Ya Bagaimana keadaanmu sekarang Adi Rangka? Oh, rasa sakit itu sudah jauh berkurang Kakang. Hanya seluruh pinggang dan tubuhku serasa teremas erat. Aku... Aku merasa sulit untuk menarik nafas. Hmm. Oh. Sekarang cobalah ku siapkan tenaga murnimu. Aku akan melepaskan tenaga saktiku ini. Baik, baik, tuanku. <SILENCIO> Apakah kau mempunyai musuh yang sedemikian berat mendendam Entahlah tuanku, rasanya beberapa tahun belakangan ini saya tidak mempunyai seorang musuh pun. Eh, oh ya, dia tidak ada. Kecuali Kakang Prabu sana, yang menyangkut masalah pencurian kujang Jakrabuana itu. Hmm. Aku mengenal orang itu dengan baik. Rasanya dia tidak mungkin melakukan hal ini. Tidak, bukan dia derangga. Serangan tadi adalah serangan ilmu hitam yang hanya dilancarkan dan dipuat oleh mereka yang mendendam teramat sangat. Oh, mungkinkah dia? Siapa Adirangga? Wanita muda itu, Kakang. Wanita muda? Iya. Siapa dia Adirangga? Hmm. Wanita yang pernah datang menghadap pada tuanku. Murid dari resi Wanayasa, Hanting budak. ...antara dia dengan Adi Rangga? Hmm? Saya tidak tahu, Kakang Prabu. Tapi dari dua kali perjumpaan kami... ...kelihatan dia teramat membenci... ...dan sangat mendendam pada saya. Hmm. Apakah mungkin benar dia? Ya, entahlah Kakang Prabu. Melihat dari dendamnya... ...memang pantas dia melakukan hal itu. Tapi jika melihat kenyataan... Rasanya tidak pantas dia melakukan hal itu hmm, Apa maksudmu Adirangka? Kepandainya Gagang Kepandainya jauh lebih tinggi dariku hmm, Sayang sekali Resi Amista tidak berada di kelompok ini Jika tidak Tentu dengan kekuatannya ia akan mampu untuk melacak orang yang telah membuatmu seperti tadi Bertahanlah terus Adirangka kita akan meneruskan perjalanan menjelang Fajar. Dan sebelum hari menjadi siang, kita akan berjumpa dengan Rasi Amistah. Oh, baik, Kakak. Sementara itu di kegelapan malam, di tengah rimbunnya hutan perbatasan Indraprasta, Ki Pakuraga tengah gelisah dan penasaran dengan kegagalannya. Aku hampir saja berhasil. Ah, oh, entah bergajul mana yang telah mengganggu aku lagi. Ah, oh, apakah itu pekerjaan sang prabu sora? Oh, mungkinkah beliau mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah dia seorang Raja Binatara yang memiliki sikap dan kekuatan seperti Dewa? Oh. Aku akan kembali melakukan serangan yang tidak terduga. Pekerjaanku ini harus dapat kututaskan seorang diri tanpa bantuan siapapun juga. Kau boleh mencoba untuk menahan serangan pamukasku Senjata pusaka pemberian guruku ini Baku Binang Baku pusaka yang telah dipakai hingga ratusan kali dalam pemujaan terhadap sembahanku betari durga Aku akan membuat api kecil untuk serangan pamukasku ini Thank you. curkan kemenyan itu dengan kekuatan tenaga saktinya ditaburkan di tengah perapian kecil di hadapannya beberapa saat saja asap halus yang menerbangkan aroma yang menyeramkan itu mulai menyebar ke segala penjuru hutan di sekitar persembunyian kipakuraga izinkanlah aku menggunakan paku pusaka ini untuk menghancurkan musuh-musuhku izinkanlah aku menggunakan kekuatan dari paku pinang pusaka perkuruan untuk menegakkan kewibawaan golongan kita Kuda Amoksa Kuda Amoksa Kuda Amoksa Kedua tangannya yang sejak tadi memegang paku pusaka Yang disebut dengan nama paku binang Kini diangkat tinggi-tinggi Setelah beberapa saat, paku binang itu dimasukkan ke dalam api yang membara. Kini paku raga terus berkomet gamit. Semakin lama, semakin cepat laki-laki kasar itu mengucapkan mantra-mantranya. Sampai suatu ketika kipak gulaga berhenti. Suasana malam menjadi sedemikian heningnya. Tak ada lagi suara-suara binatang malam. Asap kemenyan semakin kuat menyebar. Dan dalam keheningan yang sangat mencekam itu, tiba-tiba terjadi keanehan. Dari dalam perapian itu, tiba-tiba keluar paku binang, paku pusaka dari kipaku raga. Paku yang telah merah membara itu naik perlahan-lahan ke atas hingga satu meter dari permukaan tanah. Dan kemudian, bagaikan anak panah, paku yang disebut dengan nama binang itu, melesat cepat menembus kegelapan dan kemudian meninggalkan seberkas cahaya kemerah-merah. yang hampir tidak berbeda Anting Mulan telah tiba di perbatasan Galuh. Berhenti dulu Tunggul Mengapa tiba-tiba saja hatiku menjadi berdebar dan gelisah seperti ini? Ada apakah? Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Apakah telah terjadi sesuatu dengan ayahandaku ataukah dengan ibundaku? <tih> <tih> Ada seseorang yang tengah mengintai dari balik semak-semak di sampingku. Hm. Akan ku lihat siapakah dia. <tih> <tih> Loh, loh, Tangannya kenapa bang sampai anda? Korok-karok terus, ketergatel ya Itulah mbo Segala obat sudah kusoba Tapi tak sembuh-sembuh juga Pusing aku bah anu,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 Produksi Kalbe Pharma Ayo, keluarlah kau ke sana Atau aku yang akan memaksamu keluar Hmm, Kau sombong sekali, Nona Siapakah kau ini sebenarnya? Hmm. Kaulah yang pantas untuk menjawab pertanyaanku kau bersembunyi dan mengintaiku Aku mengerti Kau adalah seorang gadis pendekar Tapi janganlah berbesar kepala Aku adalah seorang laki-laki Dan kaum laki-laki tidak pernah merasa gentar dengan wanita seperti dirimu hmm. Begitukah? <laughs> ya, karena itu jawablah pertanyaanku Dan mendekatlah lagi kemari Ayo, mendekatlah lagi kemari Agar aku dapat melihatmu dengan lebih jelas Baiklah. Nah, sekarang apa mau lagi ke sana? Oh. Oh. Oh. Bukankah... Uh, bukankah Nona adalah anting Wulan? Tamu terhormat dari Prabu Sana? Hmm. Siapakah kau ini? Uh, saya... Saya adalah seorang penjaga perbatasan. Uh, saya pernah melihat Nona di Istana Galuh. Oh, maafkan. Maafkan saya, Nona. Hmm... Apakah keperluan Nona malam-malam berada di tempat ini? Hm, bagus. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Cepatlah kau kembali ke Kota Raja. Temui Baginda dan katakan, Pasukan Indraprasta tengah menuju ke Kota Raja dengan kekuatan besar. Ah, Pasukan pa Indraprasta? Ya. Indra Prasta dengan kekuatan penuh serta dibantu dengan sekutu-sekutunya menuju Galuh. Cepatlah kembali dan temui Baginda. Baik, baiklah Minah. Hmm. Terima kasih Dewata Agung. Kini aku akan lebih leluasa lagi untuk melindungi ayahandaku dari pembunuh kejam itu. Nah, ayo tunggu. Kita kembali lagi melihat keadaan ayahandaku. Here, here, here. <tik> terus melanjutkan perjalanan pasti sudah